يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمْ عَبَادٌ فَأَيْنَ أَذْكَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آخَرُ هَدْيُ هَدْيِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَلَنْ تَرِيمَتْ لَأَرْضِ مَضَرِّمَاتِ إِتَكُونَ وَتَمَ اللَّهُ فُوشِيبْلُوت Aty e falendorojmë për të mirat e vazhdushme që në jepë, dhe vetën për e tim, dimë dhe fale kërkojmë. E falendorojmë Allahun gjëllëshane për dhëntin më të madhe që në ka bërë pjestarë të kësa e feje të pastër. Pa dushim që atë të cilën Allahu e uzanë në askur së mund të humbë, dhe atë cilën e humbë nuk ka uzim për të. Dëshmoj dhe dhe raj se vetëm Allahu është një dhe i pashashë dhe vetëm ai meriton ta adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij i fundit paqja mëshirë allahu qoftë mbi të mbi famën e të dashur mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare që ka pasur në rrugën e tij drejën e ditës së gjykimit të nderuar vëllezër besimtar sot do të mundojmë të flasim disa fjalë rreth një veprë e cila drejton drejtë në gjënetin e Allahu gjëllëshanehu. Aja është edukata e muslimanit më të tjertë. Apo thonë më shkurtë, paso një të keqe më të mirë. Allahu gjëllëshanehu përderi sa zedhi pejgamberin sallallahu aleyhi wasallem vull të fundit të pejgamberve, bona po dretohet për të duke thënë inna ka ala khuluqin azim më të vërtet janë Muhamedi në shkallë më të lartë të moralit. Po ashtu ky pejgamber sallallahu alaihi wasallam pa po thotë uithu li utammim karim al akhlaq jam dërguar nga i madhi Allah të plotësoj normat e moralit, normat e edukatës. Edukata më të tjerët Kërkohet që musimani jo vetëm gjatë mujtë Ramazani që është mujtë i gjenetit Po gjatë tërë jetës e vetë prej ati momenti që ka dëshmu La ilaha illallah Muhammadur Rasulallah Dhe dere në fundë sa Zot i ka jo për ymer dhe shëndet Duhet e jetë më të e pandashme Islami si fej e pasër dhe e vetë me përnuar të kë Allahu gjëllëshanehu Jo vetëm që ne kam su edukatën më të tjertë Po na kam mësuar se si muslimani duhet të ketë edukatën rreth parë me Zotin e vet. Na kam mësuar se si muslimani duhet të ketë edukatë me pejgamberin te Allahu xhalla shanuhu. Që Islami na kam mësuar çfarë edukate kemi për pejgamberin ton Muamedin alayhis salam. Çfarë edukate duhet të mposh për shokët e pejgamberit alayhis salam? Çfarë edukate duhet të mposh si muslimani me bashortën e fëmitë e tij? Qëfar edukatet do të me pasë musimani me mësusin, pedagogin, me hoxin e ti? Qëfar edukatet do të me pasë musimani kur dalë në rrugë? Qëfar edukatet do të me pasë me shqit blerjen? Aqë që më ka shku kja fej e pasër, në ka mësu edukatën kur të vetëmohet burri me gruan e ti në shtratë. Qëfar edukatet do të me pasë? Jo, veç me kasë. Kjo islamë, naka mësuar se çfarë edukate duhet të japësh muslimanit gjatë hyrjes në banjë dhe daljes së saj zoti u ndërroftë a vetëm çvetëm duke u ofruar muslimanit me kët edukat tek Allahu dhe xheneti zoti na bëvë pjesëtar të tij thot peigamberi sallallahu alaihi wasallam futmë afër me në ditën e gjykimit është më i dashur për ju ai i cili e ka pasë në dynja e dukatën e lartës. Pse të flasin për dukatën bashë mujtë Ramazanit, se janë këtë mujë musimani ka mundësi të fiton në gjenetin, ja kur një mujtë jetër. Janë këtë mujë musimani ka mundësi të regulloj raportet e veta me njerëzit në përgjësi, ja kur mu? Të flasin për dukatën sepse është një hadith shumë i rezikshem, i cilina të regonë, se edhe agjërimi i muajtë Ramazanit ka mundësime të khupë në ditën e gjykimit nëse nuk e kemi edukatën regullt. Fëtë pejgamberi sëllë Allahu aleyhi vësallem, e bënë një pytje shokëve vë të vetës, e të drunë e meni lëmoflis, fëtë adhini ojo shokëte mi, kush është njëri falimentuar, adhini kush është ky personë, Thohen shokët e pejgamberit Alayhiselam, o i dërguar i Allahut i mirë, i falemntuar në mesin ton, është ai person që nuk ka as dinar, as derhem. Nuk ka kurrë pasuri me vete. Pejgamberi Alayhiselam po thotë, jo, vetë thot, i falemntuari është ai i cili vjen në ditën e gjykimit. Në të gjithë në vëmandje, se ai i cili vjen në ditën e gjykimit Del para Allahu gjellëshanohu ma adhurimet e ti të plota dhe ato adhurime i cek pe i gambe sëram thot del me namazin e ti del ma gjërimin e ti del me zeqatin e ti dhe njëse për më shkun në gjenet për prasë më shkun në gjenet fillojnë kryesat mjallib hakun e vet zulumin që ka bon dynja nuk ka pas edukat më të tjertë Në ditën e gjykimit nuk ka dhul me leom thotë zotin e Koran, nuk ka dhul me leom thotë zotin e Koran, nuk ka zulum në ditë. Se cilë da mërë drejtën e vetë. Shka ka bo këjë musliman? Shka ka bo bu këjë burimi në dy një madhurime në daj Allahot? Ka ardhë në hadithin e vazhdim, shete me hedhe. E ka ofendu dikon, e ka shaj dikon, e ka mashtru dikon, e ka bo gjibet dikon, e ka nënqmu dikon. Ja kam marr diku i drejtën e vet. I kam marr diku i pore bord, s'po i shpun më arkhy. S'po i shpun se ka para boll në ditën e gjykimit po i mërka. Ja kam marr diku i drejtën, duke buzëllumë me dorë, duke hin gjuna me dorën e tij, dhe thot pejgamberi alay salam, këti busni, këti muslimanët mirë, këti muslimanët devotshëm do të mirret namazi. Pse? ata te cilet ju ka bozuallum dunia shproblime do te shkohen atyre personave te cilet ju ka bozuallum do te shkon namaze do te shkon azhrimi i muajit ramazanit qe ka agjuru do te shkon dhe zakati sa qe ka n fund te hadithit do te shkohen gjitha te mirat monokamet as te mir me to po pa pe dikuj ka hak pa pe dikuj duhet mi don drejten e vet n tash Allahu jam mundëstan gjynahet e atyre cilët ju ka bozullum mi adhon këti të dëvëqshmit këti të mirit sa që në fund o shnis për më shku në gjenet e marën me lajket e zjarit edhe e hudhen e zjar në rëjtë zoti mudhi vërë pëzaret të gjehnamit pse sepse nuk ka pas edukat më të tjertë mu për këtë jo vetëm Në Ramazan, për gjithë, gjithë vitit muslimonit duhet të ketë me vetë edukatën E në Ramazan për në mësën pejgambeja a.s. duke thonë Nëse dikushu nga cmanë, ju ofendonë, ju zizatë Qa më thonë, Allahume in njësaim, të të azotë, të të unë jam agjerushem Jo më jakthyme të keqe Jo më jë fëndu prapë edhe ti E kjo neve për në interesojnë masë shumë ti që dekoshta qaboni i të këcejën më kthy me të mirë. Er për më dash, mi arrit ti çshkall, e cila është shkalla e devçmërisë, që pak kush nga besimtarët e kupton. Që ta kthen të këcejën më të mirë, thos një dietari i Egjiptit Muhammad Hussein Jakubi Zoti e forcoft, thot ki para sysh dhe kuptoi 3 gjëra, 3 porosi. Thot porosia e parë Nuk ka shpëtuar as kush nga krijesat Prej ofendimeve, qpifjeve, malkimeve e as kriusi E as pegambert e ti A kanë thonë për Allahun që lërshanu dhe endë dhe thojnë që ka djallë Qpifja ma madhe që ka bozotit Po ka ardhë hadith pejgamberet a.s. Asë kur s'ka durim matë madhë se sa Allahu i cili kanë qëpiv për ta që ka dhjal dhe aj i furnizon dhe aj i mbron A kanë thonë për pejgamberet a laud gënjështar A kanë thonë që ti e me gjinun ti e i hupt ti e prapambetur Po vërtetonë zotë në kuram duke thonë o minë humu ledhina ju dhunë në në bi në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në dhe ka prej aty e cilët e ofendojnë pejgamberin e Zotit e ku e kupton këtë porosin e parë unë dhe jo sot që dëngudës dikush të ofendojnë dikush është shumë letë për ne se asë Allahu e asë pejgambert e ti e asë pejgamberin e fundit nuk pashka shpëtu nga gjyrat e tila thotë porosia e dytë këtë djetarë Tha të sadosh mos sill me njerëz të mirë, buth. Çe po kërkohet nga Islami edukat të mirë, nja do i majtë mendë. ti majt mend. Nuk ke mundësi mi kënaqsh këtit njerëzic. Nuk ke mundësi po këtit barabartë. Ska çore dikush pa dalë me ta bëu bajac. Ska çore dikush pa dalë mos më koni kënaqur me ty, edhe pse ti e sill mirë. edhe pse ti ke qen tolerancë. edhe pse ti e mundu me mundin ton po dikush duhet me dalë. Kjo është saktimi zotit. Ja kanë musiman në të lërandet kukur s'ka. Më rëshambull në gjamin ku ne po falemi. E kemi ashtë fontanën. Gjatë kretë mu i të ramazanet dike i mëllon në hapur. Ne imi a gjërushën, po. Po fmit që kalojnë letëpin, uj. Po t'hinë gjatë javes. Musiman i thëtë vetët, i mëshuarë e ka rritë moshën i pjekuris në gjami, në bërë gjami, të cigare në goj, kojë gja u lodhe edhe shkon bën uj. A ka tolerantë më të më dhe që të musimantë? Pse se kjo fej nuk ka ardhë me dhunë? I lumej që e kuptonër në nësina a gjyrimit, po prapë se prapë, kërkojët nga ne të punojë me ta mërtimirë. Më më thët kërë kuptonë, thët këtojë dy porosi, thët majë të rejtën fat Allahu Jellal Shani dhe pejgamberi i ti, tij me Kur'an dhe me Sunet na kanë mësu dhe na kanë këshilluar që duhet të punojmë me njerëzit në përgjithësi me edukat të mirë. Zoti në Kur'an po thot: "Wa qulu lin nasi husna". Dhe folni me njerëzit fjalë të mira. Ktheni tyne fjalë buta. Nuk ka ardhmë muslimant, por ka ardhur njerëzit Musliman je musliman, i ditur apo i paditur, i vogël apo i madh çaft. Po ashtu ka ard hadithin e pejgamberit aleyhis salam. Ittaqilla haithu ma kunt, fot kifri Allahun kujt e tjersha musliman. Paso fot të ke keqën çta ka bodu dikush me të mirë. Ktheja me të mirë. Edhe porosia e fundit dhe jeton me njerzit, vepron me njerzit me edukat lart. Sin kuranë, sin sunet, ka ard njerëzit. Me këtë njerëzit, dush me konë me dukatën tonë të të lartë. Por deri sa kërkonë gjenet nga ima dhe Allah, këta dush me pasë me veti. E nëse ulem dhe shiqojmë istorinë tonë islame, e marim shembul pejgamber të Allah o gjellëshanehu, i shefë që shëfër mëndime kanë pasë me popu i të vetës, duke fillu nga nuhë alai salamë, i qëri nëmë që në 50 vite boni da vetë të poplë i vetë, në atën dhe ditën, ha pas më shefrazi, i përdojë gjitha metodat, po kur nuk u lëdhë, kur nuk o përshkru nga jetë ati që lipi malkim për poplë i vetë, kur nuk boni doa kundratyre, pse, se këtë jetën e vetë a kushtoj me dukatën e lartë. Mërë i sufin e le i selam, historija të i është të gjatë, që ka e bon vlazit e vetë a odhën në bonarë, e lagun n Momentet ku me të mpahushim dhe ku erdhen të vlavi vetë që ishte bu me likë, mbretja sa i kohë. Tha luti zote i mjofa ljuve dhe bashkë me mu. Nuk ku ha këmerë, qëka i ka bu nuk ku ha këmerë për ta. Por e këthe me edukat shumë atë madhe. Mërë a hudin a le i selam, kur dërgoat nga i madhi Allah të poplë i vetë, qëka i thojnë? Pa të shofim ty thot si e me ndjeletë. Për i gambejt për i thojnë Ua inë në dhunë nuk ime dhe lke adhibin Dhe ne thot pëdim Thot që tje gjenjështar Që ka thënë Tha ja ka u mi thot o poplim Inë një rësullu mi rabbi lë alemin Thot unë një më dërguar nga zotri botrave E për më dasht Mi arrit këtë shkallt lartë të moralit Këtë djetarën në vazhdim E për mbjull thot me dy këshillat Që kanë bëmë e siqajitetin Dje që në fetë ton islamë kur një vepë nuk pranotin nga ima dhe Allah, nëse nuk është në që i të i plotë për Zotin. Në këtë rast, me pënumët e tjertë me dukat lartë, thët keni për asysh dy gjera. Thët gjëja e parë, thët më shprit përj ati që i ki bo mirë, më takthymet mirë. Pse, se ti ki bo për Zotin, i ki ndihmu dikuj, më shpët më të njimu ju ki gjedi kuj, më shpët më të gjedi nëse ki bo për zotin le të zotin edhe e dyta për thët më shpët shpërblim dynja për luta Allah me fitu gjenetin ku ka marrë këta? e ka marrë nga Kur'ani famlartë kër zotin për të regon për njës të dëvashem thët inë me në të imu kum li uaj jhilla thët ne thët pjujapim juve përfënjozojm juve vetëm përhirë të Allahu gjellëshanehu la në ridu minë këmë gjëzëen ola e shukura nuk dojmë nga ju më në thonë asë falimin derit asë nuk në në vojë më në thonë Zotë i është përbleft e lusim Zotën gjellëshanehu më në mundusup me qenë për tëjë besimtave që kena moralin më të lartë e me qenë bashën për i gambejnë në, në në sëronë në gjenetin e ti kërkani falet të Allahu të le është falzë dhe fal Alhamdulillahi Rabbil Alemin wa salatu wa salamu ala sejidhina Muhammed wa ala ali Muhammed Allahumma salja la Muhammed wa ala ali Muhammed kama salajta la Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna ka hamidu me gjitë Allahu gjellëshanuhu në Kur'anin famlart mostër dhe shëmbulltyrën matë mirë për ne e kalon pejganbejën sallallahu aleyhi wa sallam në kretë sfejat e jetës Në vend që në ti edukat, në edukatë moral Do i vetëm a a selam, të i marën vëtëm dy rastën nga jeta pejgamberet a.s. Qofim se shfar edukate ka pas Me ata që i kanë bëhë zullum Jo me muslimant Me muslimant ka qenë gjokë si gjonë I pejgamberet dhe shokë vëtëti Po me ata që i kanë bëhë zullum Nifet në ishturin islamë Abdullah ibn Ebi Selulli Çdo besimtar anjë kryesor i munafikëve në kohën e pejgamberit aleyhis salam çdo luftë e ka shpall kundra pejgamberit aleyhis salam çdo poçorie çdo kacafytyje e ka bëu kundra pejgamberit aleyhis salam në çdo betejë ka marr pjesë kundra pejgamberit aleyhis salam është munduam me metoda të ndryshme ta mët pejgamberin aleyhis salam kur të vdes ndron jetë Ibiri i biri i tij vjen tek pejgamberi alayhiselam fot oi dërguri allahut a ki mund si thotë ma dhon gjy ben tonë kse e thon gjype kimi ishen tonë ato që e vesh ta çefinoshi babën tam para mandani armikut madh madh në historin tonë islamë që ne e dim që do të mbetet deri në ditën e gjykimit nga munafekët po kërkohet nga ky pejgamberi Allahot sallallahu aleyhi wasallam mi a jap teshen e trupit mi a mbulu trupin e gjenosis. Nuk kë kujtu pejgamberi e selam dyher, nuk kë kujtu me thonë shkam ka boj mu, tashem ka ardh dita, jo, jo, e deshi dhe japi. A ka kësje dukatin mesin e muslimanve? Rast e i dytë, Gjithë edhim që pejgamberin a.s. e largun nga mekja, jamët në shokë të, shok të vetë, e largun nga taifi, i bon zulum, momentet në kitë Ramazan të bëkun, që shenën asod, Ramazan ka ndo shkirimi i mekjes, kur hin pejgamberin a.s. me shokët të vetë, do linë këtë para pejgamberin a.s. Në ndojnë qëfar ka sapone ka më ndodhë Peygamber e Selam Rahmet më shirë për njërzimin Ju thot idhë bufe Në të më të leka Thot shkanë në shtepit juja se këtë një të lirë As kujës ju ka haqmer Peygamber e Allah u gjellë shanë hu Edhëpse këj pejgamber Gjitha këto mundime i ka pos Nga jo besim tartë Gjitha këto zulume i ka pos Nga munafektë Sa që ka ndodhë, ju ka ngushtu gjokësi pejgamberi të alesënam nga personat të tilë. Dhe Zotit përthët, o le kad nalë mu enne ke jodiku sadruk. Bima e kulun, thët, o pejgamberi im, thët, ne pidim, thët, se për të ngushtohet gjokësi prej atyre që ka po flasin ata. Feseb bih bismi rabbik, thët, por, falenduru Allahun. Bëni stifar Zotin, bënu për atyre qëri të bjën sejës dhe marë shumë, Dhe adhoro Zotin dhe në momentit dhe fundit dhe kësa e dënjaje. Pegamberit tonë të ndërruar vërdhëzër ju ka ngushtu gjokësi nga ju muslimantë. Nga munafikët. Kërësë sot ndohë, muslimanit i ngushtohet gjokësi nga muslimani. Këtu që ka më thonë muslimani? Muslimani qëri falet me ty, a gjëran Ramazan me ty, falë Ramaznatës me ty, ban iftarë bashkë, Kutë rinë me ty, dhudon, të duënë, të je majë mirë, kutë ndohët për e të jetët, a i nuk dinë. Ata nuk dinë. Ata nuk i dinë, thejnë që dinë filoni. Ata përpërshtaten që ishë përpërshtatët filoni. Bojnë në gjebetë, qëpifinë, gjitha këto i bojnë, edhe kur në Ramazan. Filonë hodgja, mitërë vitë se ka keqë, filonë hodgja në pejë po ka banë, Atafti s'përti të spiash qelojin, unë kam hoqën ta në Facebook-un. Kjo po të ndodh. Kjo po shtrëngohet gjoksit mbi mosimanëve. Që rrin me ty, thotë në ty du, thotë. Me ty do mberrë, me ty rën gjithë viten ku të dhaat për e te, ata kanë keq një ditë vërtetën. Është për persona të tillë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Men lam yada qaul azuri wal amala bihi. Thot ai selitat nuk i lën gënjeshtrac, polemikat, fjalët e qtia, gibetet, çpifjet. Nuk i lën këto punë. Thot Allahu nuk ka nevojë ta lën ai ushimin dhe pijen. Elusim Zotën xhëlshano më na bopërat të cilët Zoti është i kënaqur me ne. Elusim Allahun fut shqiplot, më na mundësojë që gjatë këtij muajit të bekuar të arrisim imanin ton, ta kultivojmë edukatën islame. ذكون دالين نفو ته تي موي دالين تفالو غي الله تلو شانهو يا ايو الذين امنوا صلوا علي عليه وسلم تسليما تطبيقان بيه السلام ذكون صلوات موانيهر اللهم ذاتهر والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله